Iar și iară cu foc Domnului să ne rugăm. Domnul iubește, domnul miluiește, iubește și ne păzește pe noi. Dumnezeule, cu harul tău! Domnul iubește. <gătă -i> Previne cuvântul Tatăl, slăvită ăsta până la noastră de Dumnezeu, Sfetoarea. Și pură de pe joana Maria cu toți ființii, o pomeniște. Domnul se boară, Dumnezeu, că ești în apremor. Ne pe noi, pe noi își, și ne și unii pe și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, dă. Că Tu ești Hristos Dumnezeu să o dă. Ești în parapucă, și văd sufletelor noastre, și o situație în care nu avem suficientă forță pentru a ne în care nu Căci s-a arătat lăcașa luminii cele neapuse Și ce dăruiește luminare și harul gălugat tuturor celor ce strigă Bucură-te, Părinte Grigorie! Bucură-te, Părinte Grigorie! Înger în lume, ca un văzător al celor de sus Te-ai arătat, Grigorie, ca fericite Și cu viața ta cea dumnezeiască Te îmbrăbniciți pe daruri îngerești Pentru aceasta, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm Bucură-te prin care lumina dumnezeiască strălucește! Bucură-te prin care întunericul a fost alungat! Bucură-te, pașiște prea bine în a înțelepciunii! Bucură-te, părtași al învățăturii cele prea bune! Bucură-te, înălțimea nevoie de privit a înaltelor vederi dumnezeiești! Bucură-te, atânt neumplat al darurilor cerești! Bucură-te că ești strălucirea bisericii! Bucură-te că te-ai arătat tărie a ortodoxilor! Bucură-te al credinței iluminătorul prealuminat. Bucură-te, neapusă a haului. Bucură-te prin care fac grăitorii de nebunii. Bucură-te prin care grăitorii de Dumnezeu se bucură. Bucură-te, Părinte Grigorie. Sinaxat! În această lună, în ziua a 14-a, pomenirea Sfântului Slăvitului și într-un tot lui Apostol Filip, unul din cea a din trei a celor 12 tot în această zi pomenirea celui între Sfinții a nostru Grigorie, arhiepiscopul de Salonicului, făcătorul de minuni, căruia îi zic și Palama, care a trăit la anii 1340. Tot în această zi, Sfântul nou, ucenic Constantin, cel care din Libra a odrăslit, iar în roto s-a mărturisit la anii 1800 și care prin sugru mare s-a săvârșit, cu lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, ne și ne mântuiește pe noi. Amin.